Починала нервуватися У не сьогодні Приїхала Оля А він не розпитався в неї, як їй живеться Які в неї оцінки А гомонить про щось із Ліною Василь Федорович частіше, ніж рідним дочкам Приносив Ліні обнови Бо ж сирота Фросина Федорівна те розуміла Сама жаліла Ліну, її сирідство А то бувало Ліна почне розпитувати в неї про своїх батьків і Фросина Федорівна розплачеться, обніме Ліну, і плачуть обоє. І все ж вона не могла не помітити й того, що хоч Ліна і шанує її, і навіть виповідає свої таємниці, але дивиться на свого дядька-батька якось особливо і намагається здебільшого сховатись за жартами, за колючками, викликаючи нотації з боку Василя Федоровича а потім знову вони зглядаються поміж собою з таким виглядом, мов би, поміж них існує якась таємниця, якої іншим не дозволено знати, до якої ті не доросли, як часто кажуть сьогодні з приводу і без приводу. До тебе двічі приходив кореспондент з Києва, такий настирний. Його Володька Огієнків приводив, сказала дружина. Женишок, усміхнувся Грек. Уже не женишок, чомусь зітхнула Фросина Федорівна. Якийсь другий проводить. З вусиками. Перебирає наша Ліна, ніяк не вибере. Бо по дядькові приміряє кавалерів. що чого доброго засидиться в дівках? Фросина Федорівна сказала це якось по-житейськи просто. А він зашарівся. Йому стало приємно. Адже справді почував якусь особливу відповідальність за виховання Ліни. Більшу, ніж за рідних дітей. І ніколи не чекав однеї вдячності, і не думав про це. А тепер вдячністю йому ставав навіть її сердечний вибір. Та хоч і просто сказала це Фросина Федорівна. Пролунало воно, і як зітхання. Вчулося в цих словах щось схоже на смуток, на втрату. Воно означало що ось шукають таких. А вона в свій час не зуміла цього поцінувати. А вони отакі і самі не вміють створити якогось особливого затишку. За молодості Федоровичі, як називали їх у селі, взагалі переколотилися добряче, любилися і вар'ювали одне проти одного і навіть перебили чимало посуду, не поступаючись ні в чому, жили і змагалися водночас. Щоправда, зараз могла в тому признатися, призвідцею здебільшого була вона. Все частіше і частіше поступався, але якось так, що не визнавав її правоти, а уникав сварок. Він був справедливий, щирий, але грубий. І не було в ньому багато чого вельми потрібного в сімейному житті. Не вмів і не знав, як зробити приємність дружині якимось подарунком. Не знав отих сотень дрібничок, які знають інші чоловіки, в котрих, відзначала з радістю, часто тільки є вміння піднести оті дрібнички. Не вмів жити для себе, а таким чином і для неї. І хоч вона теж великою мірою жила так. Все ж принесла в сім'ю ніжність, утіху в святах, подарунках, переливши їх у ласку. Він уперше за все життя одержав одне неї на день народження вишиту сорочку. І вперше, коли з'явилася в їхній хаті Ліна, Фросина Федорівна тоді вже була в тяжі, попросила його привезти з лісу ялинку. Він трохи змінився, але не вельмий. По багатьох роках життя вона зовсім по-іншому почала сприймати найпоширеніше в їхньому селі прислів'я «Муж і жона – одна сатана». Дуже часто сатана – це одна. Будуються, тягнуть до хати, виховують дітей. А от чи це одне ціле? Хоч він і такий. Фросина Федорівна знала, що коли б їй довелося розпочати життя від дівочого порога, знову віддала б йому перевагу перед іншими. Хоч за іншими, може, було б і затишніше, і тепліше. Вона знала, що він чесний до нестями, і коли б його серце запалила нова любов, він би сприйняв той вогонь не тільки як радість, а й як муку. Намагаючись обійняти думкою всі свої стосунки з чоловіком і його самого, вона аж губилася, Таке все було складне, а може не складне, а плинне, як річка, в чию глибину до кінця не проглянути, не видивитись там усього і не зрозуміти. Вона вірила йому, вірила в його безкорисливість, щирість, знала, що він добрий, непіддатливий, трохи себе люб, а хто не себе люб, гоноровитий і не пам'ятала жодного випадку, щоб сказав їй неправду. Може, іноді віджартується, або уникне відповіді, але й тоді не обманює. А отже ж, щось у ній засіло, щось змушувало ревнувати до замашних молодиць у селі. І що б то? Досвіду інших? З того, що він такий небайдужий до жіноцтва, і що такий великий, певний себе, Сповнений життєвої жаги, а водночас і наївний, нездатний на дрібні грішки, може скажено закохатися. І чого особливо боялася? Його легко може закохати в себе якась досвідчена спокусниця і робити з ним що заманеться. Але знову ж, життя воно справді як річка. Глибина страхає, але там стільки принадного чистого. Просинені колишні подруги Завжди заздрили їй на чоловіка, Який не пив, не гуляв, був дотепний І вмів тонко під'їхати когось І сказати комплімента гарній молодиці.